Hej, jag är en ny episod av Svensk internetradio och nu kommer jag att prata om eh, vad jag kommit fram till på sistone, min forskning så att säga om sanningen. Eh, jag har ju kont haft kontakt med en del människor internationellt och gjort vad jag anser är en, ett sanningssökande för att komma till botten med eh, vad det är som styr här i världen och eh, vad alla de här olika typer av rörelserna som finns på internet representerar, hur de styrs, hur den europeiska unionen styrs, hur politik styrs, media, vad är det för krafter som ligger bakom civilisationen och så vidare. Och den senaste tiden så har jag undersökt en individ som heter Glenn Keeley som har utvecklat teorierna kring eh, grottmänniskan eller troglodytes som heter på engelska eh, som, som Alan Ward också har hållit på med han har använt en del av Glen Kellys material i sina böcker utan direkt tillstånd sådär och eh, jag, jag har kommit fram till att den här Glen Killy eh, inte är sanningsenlig i sin, sina diskussioner till exempel så påstår han att äh, människan äh, skapades i äh, ett genetiskt laboratorium. Äh, visst, det kan ju vara möjligt att det gjorde det. Men han säger saker som inte är möjliga till exempel. Så säger han att det endokrina systemet tror jag det heter på svenska. Alltså hypotalamus äh, pineal gland heter det på. Är äh, det äh, äh, äh, äh, äh, tallskörtstallspark? Äh, det är olika organ i hjärnan som påverkar sinnesstämning och sånt där. De här organen påstår han har tillverkats i genetisk forskning och sånt där. Genom genteknik rättare sagt. I Japan. Genom ett miniatyrprojekt eller sånt där. Och, och det här låter ju helt eh, åt helvetet, liksom men eh, det, det är inte det som har varit intressant den senaste tiden för att jag har ju kollat där och upptäckt att schimpanserna har ju också talamus och hypothalamus de här organen då så att eh, det är ingenting som, som är unikt för människan utan visst de kan ha förändrats och det, det är alltid en fråga om det, det, alltså det är en enorm skillnad mellan schimpanser och människan och hur är det här förklaras det här? generellt vad som gäller med gurus vad jag har förstått för jag kallar det, alltså, även de som jag känner internationellt som som forskar inom det här som har ringt till Glenn Kelly tycker att han han gör han beter sig som en guru eh, i sitt han pratar och om han lyssnar inte utan det är det är en predikan eller vad ska man säga en föreläsning han håller. Och eh, men det, det som inte... Han är ändå väldigt speciell uh, i sitt sätt uh, att uh, diskutera saker. Uh, han, hans lära leder folk in i något som kallas synarki. Vilket i princip är att acceptera systemet. Och det är alltså tvärtom mot alla Watt. Så han är en dialekt... Han är en total... Det är som, som de svarta och vita rutorna på ett, på ett schackbräde. Alan Wart och Glenn Kille och de använde samma material så att det är naturligt att de skulle kopplas ihop. Men det finns också vad jag tror mycket sanningar i vad de säger men inte allt är sanningar. Och det här, det här är det som alltid har varit problemet med min sanningsforskning. Att när jag kom i kontakt med nytt material så har det visat sig att allt inte är sanning. Och man måste hitta vad som inte är sanning och vad som är sanning. Det är alltid det som är problemet i den här forskningen. Och jag, i, i min forskning kring Lenkili så har jag kommit in i nya områden som jag faktiskt inte har vetat så mycket om. Eh, jag har också mig, förstå, försökt mig förstå eh, själva hur pålitlig han är som individ och så vidare. Och försökt mig förstå... Ja, men vad jag har kommit fram till är att ja, jag kommer ingenstans just nu. Och jag tror att det handlar om, du vet, antingen, Glenn är han påstår att hela media kontrolleras. Även alternativa media, alltså Alex Jones och allt det här är kontrollerat. Och... Eh, eh, Jag tror eh, att det är mycket möjligt att Alan bort faktiskt var positivt inställd till Glenn Keely från början men att Glenn Keely han, Glenn Keely, han är väldigt eh, det är liksom en en, det, de är entreprenörer i USA eller det är den, den andligheten kring det hela där liksom alla nitar varandra för, för, för att få tjäna pengar själva och sådär men han påverkade, påverkade, påstår alltså Glenn Kille att han tillverkades i ett genetiskt laboratorium av the Essenes. Att, vad heter de på svenska? Essenerna? Heter de det på svenska? Men det är i alla fall den grupp. Det är alltså en, ett brödraskap och ett systerskap som fanns framförallt runt kristig födelse där. Plus minus 200 år. Som... Du kan läsa mycket på internet och de hade långt hår. De hjälpte folk. De, Jesus var en av dem. Och även Johannes döparen. Jesus mamma var också en esin. Och hon fick reda på i förvaktet att hon skulle föda Guds son. Och hon födde den då genom utan att det var någon som, imp som gjorde henne gravid vilket skulle tyda då på genteknisk eh, tillverkning då. Um, men det intressanta med Glenn Keeley är att hans tankeprocesser är fullständigt annorlunda mot normala människor och hans tankeprocesser påminner väldigt mycket om Jesus själv om du läser Nya Testamentet de fyra första de här gospel, så är det vad de heter han pratar i, i liknelser hela tiden och han använder inte normal logik utan allting är intuitivt så att om han tillverkades av de här scenerna så, så, så det, det, det låter som det är sant alltså. det låter som det är sant när man hör han prata jag har haft diverse e-mail-konversationer med honom som har varit väldigt eh, fruktlösa där han har kallat mig hemska saker. och eh, Allt ifrån eh, Matthew the Tax Collector, vilket i princip är eh, den apostel, Matthew-aposten, som faktiskt var en, en skatteindrivare innan han följde Jesus. och Han var alltså hatad av alla. Och på något sätt så kopplar han mig till en Mattias skatteindrivare. Antagligen kanske för att jag inte skickar honom pengar. Jag menar, jag har ju skickat honom pengar en gång. men Och då sa han att jag skulle leva för alltid. Så att, man får olika svar beroende på om man skickar pengar eller bara ställer frågor. Men. Eh, eh, han sa också i ett av sina eh, diskussioner att jag var eh, vad var det? Jag var eh, Deber, De, Sydafrikas Deberfamiljs eh, eh, eh, Vad heter det nu igen? Eh, vad heter det? Scapegoat eh, Ja, det är den man skyller på som egentligen inte är skyldig. En scapegoat, det är någon som de skickar ut i öknen för, som bar folket synder och På så sätt så blir de av ja, Men hur som helst, om du läser de i scenerna så ser du att det Jesus gjorde var ingenting som Jesus specifikt gjorde utan det är, hela organisationen i scenerna höll på med det. Jesus var bara lite mer framgångsrik än de andra. Och så att ingenting är nytt och även när du kollar på Glen diskussioner så ser du att det är fullständigt kopplat till scenerna det är det som är så läskigt För att han säger, Glen till exempel att han försöker hitta de tolva apostlarna som ska skapa den nya, de ska liksom med viljans kraft, med mental kraft skapa en ny evolution i mänskligheten och det här är exakt det som escenerna säger i sina texter. Så han har tagit det direkt därifrån om man nu inte liksom anser det. Han påstår då själv att de här scenerna har varit aktiva genom hela hans karriär. Och omplacerat honom och styrt hans beslut mot hans vilja. Så, så, och så vidare. Och eh, nu så... Eh, nu så så eh, har han hittat en grupp som är godare än i scenerna som kallas cellen, eh, som är någon typ säkerhetstjänstmänniskor eller något sånt där och, som jobbar med och, och samarbetar med honom om att lösa det här med de här grottmänniskorna som bor under jorden då i Moh diskontinuiteten långt ner under jorden och eh, det här är ju fullständigt shot och tjota hit i allt det här. Det finns ju ingen som helst... Men det finns faktiskt, när man kollar in i det här, en hel del... Vad ska man säga? Metaforiska sanningar i allting han säger. och eh, Vad jag har förstått så... Glenn Kille är en väldigt intelligent människa, även om man gör intryck och, och vara lite paranoid. Och... Eh, lite... ja Och så vidare. Så... Så, så, så är jag väldigt intelligent och eh, jag, jag har ju varit lite fundersam över hur mycket sanning det är för att det dels kan man säga att vi leds in i det här från alla och och det var ju väldigt lätt hur det här gick var. först jag började med Maya kalendern och sen så, så insåg jag att Maya kalendern eh, styrs av frimureri liknande organisationer jag tror det kallas filosofisk eh, frimurierier eh, men um, och um, ja, jag tror att det finns, det finns filantropisk frimideri som framförallt finns i USA tror jag. så finns det filosofisk frimideri som jag tror är några europeiska jag vet inte men hur som helst så nu vet jag inte exakt hur Karl-Johan Kalman om den är kopplad till några hemliga samfund eller något sånt där men scenerna skulle också kunna vara ett sådant samfund som man har kopplat till eller vad jag tror mer när det gäller Majakalendern tror jag är Sufis. Sufis som eh, Sofia eh, visdom. Eh, sufis var ju en eh, eh, grupp människor i eh, Mellanöstern där. Men Sufis betyder mycket mer. Jag tror det betyder lamskin också eller ull på något språk. och eh, Sufi. Glenkil gör i sina egna tydningar av allting. Sufis. Det betyder enough på franska för han är ju då delvis fransk han är fransk och engelsk och så att han gör alla sina egna tolkningar på allting och han kollar i, i uh, ord och sådär, men han är fullständigt, det finns ingen som helst uh, uh, han vägrar och liksom, när man kollar in i Glen Killis syn på verkligheten så, så finns det alltså och jag förstår bara en människa som är Eh, vad ska man säga För, ja, alla andra människor på jorden är i princip eh, ja det finns bara en människa som existerar och det är han själv det är det intryck jag får i, i, när man hör han prata så sådär och det, det finns faktiskt en personlighetsläggning som kallas det där som är kopplat till konspirationer det är en typ där man bara liksom Ser sin egen hjärna Det finns faktiskt en teori På Wikipedia som heter The theory of mind Som säger att Du kan faktiskt bara vara säker på att du har en hjärna Du kan inte vara säker på att det finns någon mer i universum Som har en hjärna För du kan inte eh, ta reda på det verkligen. Du kan ju prata med dem Och du kan ju ge intryck av att de tänker Men det är inte helt nödvändigtvis så att de tänker De kanske bara repeterar saker så att, vad är en hjärna och hur kan du veta att andra människor har hjärnor och när det gäller Glenn Kille så verkar han anse att det inte finns några andra människor som har hjärnor än honom själv och han har sina förklaringar till allt det där också han har utvecklat en väldigt komplett teori som förklarar allting där han är den ursprungliga Kramanjong-människan som har levt i 80 000 år eller något sånt där och eh, eh, det här är, är, är han, han har på något sätt gått vidare, hans DNA har gått vidare genom reinkarnation då på något sätt som, som tydligen görs av skapelsen på något sätt det är hans, det, det gör, det, han är väldigt så här, han, han går inte in i någon sån här du vet vad heter det vanliga hinduistiska reinkarnationstänkar utan han pratar mer om att liksom, skiten som man skiter ut den hamnar i jorden och så går den upp i korna och sen så småningom så dna går och liksom går, de, går då in i skapas en ny honom igen då på något sätt. Sådär. Alltså han är inte speciellt vetenskaplig men han är väldigt jordnära på något vänster där samtidigt som man liksom är ju väldigt hållpratare i liknelser och liksom har det, som, det finns något som heter deduktivt tänkande tror jag på engelska det heter deductive thinking och det innebär att man bygger uppe på varandra man hittar en ett, man visar en sak så bevisar man en till och så kommer man fram till en tredje och sådär genom experiment och genom tydliga metoder och sådär och det använder inte han sig av utan han använder sig av liknelser för att bevisa saker och ting och det är i princip vad Jesus gjorde och det, det, det som är så läskigt att det finns kopplingar till essens här som som är så tydliga när du lyssnar på honom- att det är nästan lite läskigt åt det. Och han påstår alltså att de här scenes- de finns än idag. Och det är alltså mer avancerat än vad man tror. Det är inte bara en organisation av-, eh, av eh, det är inte bara ett brödraskap och systerskap- av folk som, som ägnar sitt liv åt- att, att, att, var, att följa vissa av de här reglerna. Då. Utan det är alltså genteknik- som ligger bakom det här. Och det är alltså- de tillverkar de här människorna som blir som Jesus var så tillverkad i ett laboratorium. Och det är därför de kan få den här speciella kunskapen. Och eh, eh, så han påstår att, att, att, att det blev något fel när de tillverkade honom vilket gör att han har lyckats se igenom allting och därför så berättar han nu allt det här. Och eh, så, så så är det. Och, och eh, eh, ja, det där kan man ju spekulera om hur mycket som helst. Det kommer aldrig komma till någon löst. Men hela idén med att genteknik, det bygger alltså på en tankebana här: att genteknik. Har funnits för länge sedan. Att det fanns för 10 000. Faktiskt pratar Glenn Keely om att det var cirka 68 000 år sedan som. Eller 40 000 år sedan ungefär som, som de tillverkade kromanjong då. Så den alltså tillverkade. Kromagnon tillverkade i genlaboratorium. Den har alltså inte evolverat normalt. Och nu är det ju så att om du kollar på kromanjong så ser du att. Eh, Evolutionen har gått exponentiellt snabbare. Om du nu kollar på den accepterade evolutionsteorin som finns idag i världen så, så gick det väldigt långsamt i början. Och sen för 40 000 år sedan ungefär så gick det, började det gå enormt snabbt i evolutionen. Och det här pratar man då om, man pratar om exponentiell evolution. Och hela Maya-kalendern bygger ju på att förklara den här exponentiella evolutionen. Mänskleng kille förklarar det här genom att det inte är evolution som har skett de senaste 40 000 åren. Utan att det var så att neandertalarna hade utvecklat genteknik för 40 000 år sedan. Och att de började faktiskt tillverka från kromanjong som fanns då så gjorde de slavar. Eller inte kromanjong fanns men det fanns någon typ av för, uh, grej till kromanjong Och de tillverkade slavar som hade alltså bra abstraktionsförmåga men inte förmåga att tänka för sig själva att, att tänka eh, på det här sättet då som, som eh, neandertalerna kunde göra och tillverkade de alltså eh, eh, människor och eh, och eh, och det här har skett sedan dess. Då. Alltså, även idag så tillverkas nya utgåvor. Och eh, han pratar om att, att målet för de här neandertalarna är att ta sig till, till stjärnorna Och det här det har beskrivits i en religion som kallas Zoro-Aster. Och han menar att det här är The Rose Towards the Stars. Aster är star och Rose är Zoro då menar han. Så att han, han tyder ord så där på olika konstiga sätt. Och Jerusalem är Jerusalem, mail. Jag eh, lurar mannen. Je är franska, så han blandar franska och, och engelska hur som helst. Och ser koder i språket för hur saker och ting. Och det här är ju väldigt snurrigt för jag menar om nu neandertalarna vad styrde från underjorden allt det här. Varför skulle de då skriva de här koderna i allting som gjorde att man kunde ta reda på det? Liksom. Men i och för sig, vissa mördare gillar att, att visa saker när de gör det på något sätt. Men, men det är ju inte speciellt smart. Um, hur som helst. Det här är Glenn Killis version på verkligheten och, och min kommunikation med honom har varit väldigt uh, svår att, att jag har inte kunnat få några som helst riktiga svar på det jag har frågat. Han ger inga raka svar på någonting man ställer. Utan det är mest äh, några intuitiva, brutala kommentarer jag har fått. Ähm, äh, men. Äh, äh, så att, men det kan jag ha, ha ihop med Att jag har faktiskt kritiserat Glenn Killy lite och Jag tror han Han blev sur på det Men, men hur som helst Det som jag, jag Jag blev själv också Jag upplevde ju själv då Att han ser ner på folk på något sätt Han har en enorm eh, Syn på sig själv Som alltså, den enda av världens bästa människa Alltså, de som jobbar i politik och sådär, de tycker han är mycket sämre än honom själv, förstår du? Han har enormt självförtroende, så det, det blir lite svårt att prata med honom. Då blir jag lite sur och, och sådär. Men det behöver inte innebära att han har fel direkt. Men jag tror att psykiatrin skulle mycket väl kunna förklara det hela som någon typ av personlig störning eller sånt där. Men det kan man ju göra. Det behöver ju inte innebära att det är fel, bara för att de förklarar på något sätt så. Men det, det har varit... Eh, det har varit en forskning jag gjort jag har också läst hans Keely Papers som går att beställa och som eh, har varit eh, som har visat att han är intelligent och att han har gjort forskningar i korruptionen i eh, Kanada början 96 ungefär och uppe i 2003 eller något sånt där ja någonting sånt ja, han eh, gifte sig med med Ann, Ann Clark, tror jag heter, hon som var. Hon, hon var också med och hittade saker och sådär. Och äh, whistleblower kallas det. Äh, han visar hur Brian Mulroney, som var president i Kanada. Att han höll på, att han var ja, på med korruption. Och han har visat hur Maury Strong, han som har jobbat med gröna agendan som bott bott där du vet i Kanada hur, hur de håller på med sina korruption Och sådär uh, Murray Strong har ju också varit uh, Generalsekreterare för Förena Nationerna. Och uh, han går igenom Rothschild och House of Windsor uh. Han går igenom saker väldigt, väldigt uh, Analytiskt genomtäckande och, och fullständigt det, inga, det finns inga Visar att han har enorm intelligens Men uh, han är inte villig att prata med folk Direkt Eh, varför inte mig men vissa människor kan han prata med men det blir liksom eh, på ett annat sätt eh. och sådär eh. mm, jag vet inte men, men hur som helst så eh, eh, vad jag har fram till är att eh, vissa saker han säger utshota hej till fullständigt utshota hej och det är väldigt lätt att, att, göra, att bortförklara Glenn Keely som en fullständig idiot. Men när man läser hans Keely Papers, som de heter, så förstår man att han har intelligens och att han vet vad han snackar om. Fast nu för tiden så snackar han i sina allegorier istället. som påstår att det är för att han har fått långt hår. Och att på något sätt är det kopplat till håret. Det här är också intressant, för om man kollar i de Scenes, va, i scenerna. Så hade de långt hår. De fick inte klippa sig. Och det, det, det står saker om att det var, det var en symbolisk representation för det där håret också. Om du ser på Jesus när, när, när Maria födde Jesus så var det i, i håret också. Det finns beskrivet. Alltså det jag, jag blir förvånad när jag hittar de här liknelserna nu. Alltså, eh, han påstår då, alltså, Glenn Killie, att, att intuitionen är kopplad till att man har långt hår. Det här är ett begrepp som du hittar i... Flera olika sekter i historien som The Real Society som var grundaren till eh, eh, det nazistiska partiet i, eh, i Tyskland under andra världskriget. Vet du Real Society eh, och Theosophy. Blavatski var de två uh, ska man säga, spirituella bitarna som, som var, är, är liksom hela grunden till det nazistiska partiet. Uh, grundtankar och Society hade kvinnor som hade långt hår, och anser att de hade, de, de hade de som psykisk antenna eller antenn medan um, med om du går in i historien och börjar leta efter kända människor som Socrates och alla, alla kända människor så kommer du hitta att de har ett enormt skägg och långt hår. Pythagoras, Merovingians långåriga kungarna och sådär Mm. och eh, han påstår alltså att när han när han lät sitt hår växa så fick han en annan typ av intuition och, och sådär och en annan typ av syn på saker och ting nu, nu kan allt det här vara metaforiskt eh, prat, eh, skrivet beskrivet. men eh, det får en att fundera eh, även om man kan göra ett intryck av att vara en fullständig idiot med sitt snack om eh, där, den här koden som man har, som kallas Destimona-kod, där han vrider och vänder på bokstäver och kommer fram till allt möjligt eh, ofta väldigt otrevliga saker om, om folk som kontaktar honom och sådär. Eh, gör, gör intryck av att de flesta människor skulle bara tycka att det här är en fullständig idiot, men läser om hans Keely Papers och går, kollar lite djupare så får de se att det där är något som han visar upp för att göra sig av med dem som inte har en aning om vad, vad det här handlar om. Så att eh, han, är, han är en stor spelare i, i det här. En mycket större spelare än vad folk har en aning om som, som inte har kollat djupare in i Glenn Killis hjärna. Och, eh, jag har gjort det och eh, jag har inte gjort det men jag har läst hans bok hans Så Det är, är lite vad man producerar, visar ju vad man har för, vad man har för tankar och hjärna. Och, så. och eh, han har också varit väldigt så här nedvärderad mot svenskarna. Eh, och han säger att svenskar är weeds, kallar han dem. Alltså ogräs. Eh, så han använder... Så här, och han kopplar oss till Medes, det, vilket var en grupp i Iranien som ursprungligen kom från the Aryans. Um, eh, och... Eh, han påstår att alla de här människorna är tillverkade människor av genetiska alltså av neandertalarna. Och vissa tillverkade som slavar. Eh, eh, olika typer av dumma, blåsta människor har tillverkats. Jag skulle då vara en av de här blåsta människorna i hans, hans mening. då. Så det kan vara väldigt otrevligt att, att få svar från honom. Men hur som helst... Eh, eh, det, det hemska är att, att de, alla som kontaktar honom tror jag upptäcker att, att, att han ser att de är blåsta men kanske inte riktigt alla för han letar alltså efter de här tolv apostlarna och de ska han indoktrinera med sin egen version av verkligheten och sen ska han på något sätt skapa den här eh, de ska bli en spegelbild för hela världens befolkning och på så sätt, det här är precis vad scenerna säger om du läser deras texter så han har precis tagit det här från scenerna som var det som Jesus... Jesus var alltså inte en unik individ utan han var bara en av många profeter i det här bröder och i scenerna. Och Glenn Kille är en annan. Så att... Eh, det här är liksom... Vi kan inte börja snacka om något kristuskomplex här för att om man, är till, om man tillhör en grupp som... Ja, men nu, folk säger ju idag att scenerna inte finns en idag. Va? Men han påstår att de gör det. Ja, alltså det här är ju... Jag kom på kant med de här människorna för jag tyckte de var otrevliga. Så jag har beskrivit lite dumma saker och sådär. Men de var ganska dumma mot mig också och sådär. Och jag kom från ett allanvårt perspektiv också. Och allanvårt har ju liksom använt san information och gjort sin egen grej. Och det är väldigt snurrigt allt det där när man, när man förstår. Vad, vad det här, hur det ligger till alltså med Glenn Keely och Alan Wart vissa, jag lyssnar inte på Alan Wart längre men Alan Wart håller på med sitt, sin rashygien och sådär och sin hur hemskt det är med allt det där och, alltså vad, han, vad han tycker och sådär jag tror personligen att Alan Wart ursprungligen skulle ha velat accepteras av Glenn Kille. Eh, det var hans, jag tror det var hans ursprungliga eh, förhoppning att han skulle få tima upp med Glenn Keely men eh, det, var, det blev snarare tvärtom att Glenn Keely totalt eh, ja, liksom snackade skit om alla hårt som om att han hade stulit saker från honom och sådär och jag tror han blev sårad för att han hade liksom lagt ner lite arbete för att han ville verkligen få in lite av Glenn Keelys saker i sin bok men han insåg inte att Glenn Keely liksom ser ner på alla andra människor på jorden <laughs> inte ser ner på men att han, han anser att han ser sanningen om alla andra människor på jorden och att det är att, att de liksom är sämre och sådär så att eh, det är det, det, det väl intryck jag har fått av av, av, av honom men, men samtidigt så säger han det här att han är ute efter de här tolv som kan tänka så att han har, din sin definition om vad som är att kan tänka och sådär och vad jag förstår så är det kopplat till Jesus syn på, alltså det, man får inte vara kritisk mot honom, då kan man inte tänka. Du? utan man, Det är liksom ett annat sätt att tänka. Det är inte det vanliga tänkandet vi har i skolan. Det skulle vara ett religiöst tänkande. Jag tror inte det heller, för han är inte speciellt intresserad av religiösa människor och inte så trevlig mot folk som är religiösa mot han heller. Utan han, det är, han definierar vad en tänkande hjärna är och det, jag, jag får ett intryck av att han vill ha. Folk som äh, är ledare, äh, tolv ledare ska han ha, alltså apostlar. Och det är precis alltså, Kristus, alltså, det är precis i scenerna och sådär. Och han pratar om att vi, vi lever i eh, slutskedet, det end times då. Så att det är, nu om du kollar in i historien så kan du se att det första gången som man hade Armageddon, det var ett berg som hette Armageddon som var där i, runt, jag tror det var runt, var det runt Rom eller? eller var runt Israel, jag tror det var runt men det var inte 20 efter Kristus eller något sånt där. Så att det var alltså ett end times också när Jesus fanns. Så så det här upprepas nu 2000 år senare när vi går in i vattenmannens tidsålder förra gången var det fiskarnas. Och han påstår alltså att, att de använder den här klockan möjligtvis, det vet jag inte om jag. men hur som helst så han påstår att det det styrs alltså från underjorden allting det här och det finns, det är en tidsplan som de håller på och uh, går på tiotusentals år och liksom, och de, deras mål är att ta fram en, vad han kallar en, en uh, superslav som, som kan, uh, som är, uh, vad han kallar pseudohemaphrodite, alltså den är, uh, en ny typ av konstgjord hemmafrodit som kan andas under vattnet och uh, kan flyga med hjälp av någon typ av jetmotor och även uh, gå på jorden då och sådär. Någon typ av uh, universe bag lady kallar han för. Um, alltså han har sina uttryck och sådär men han är väldigt otrevlig när, vad, vad jag har fått intryck av. Men, um, men hur som helst är, är hans information så otroligt originell och när framförallt när man ser det i ett perspektiv av scenerna jag förstod aldrig att Jesus var en medlem i ett brödraskap förut, jag trodde han jag, jag hade aldrig förstått hur det låg till det där, det är ingen som har förklarat det för mig, så jag har inte läst dem i scenerna själv, det är det man måste göra för att förstå saker och ting och han är ganska jordnära Glenn Kill när det gäller, han tror inte på demoner, han tror inte på på entiteter telepati eller allt sånt där tjafs han inte på. Och det är inte så att han tror på någonting utan han påstår att en, alla som pratar om identiteter identit och sådär är hjärndöda människor. Eller så försöker de luras. Det är bara de två alternativen. Så han är väldigt liksom, sanningsenlig på sätt och vis men sen har han sina... Sen håller han på att försöka hitta de här tolv personerna. Och så, så anser han också att att evigheten finns han tror alltså på odödlighet och det, det hittar du också i scenerna de pratar också om det, så allting är från scenerna och så påstår han att scenerna tillverkar honom så att, så att det är liksom det är en av profeterna som kommer jag undrar hur många profeter det är egentligen som är som kommer från scenerna idag om det nu är så att de är verksamma idag hur många av de här profeterna som vi har idag. För det finns en hel del sådana här messias runt omkring David, vad heter han? David, han är i chaser, nej vad heter han, David det finns, jag tycker inte har David Ike också, alla de där påstår att de är, tycker jag eller ta carl Johan Kallman ja men vem vet, de kanske är scener de som pratar om odöd i reinkarna jag, jag, jag undrar om det finns en massa i scener alltså som som inte säger att de är sena. men jag vet inte om det är så men han säger ju uttryckligen, han är väldigt ärlig av sig och sådär han påstår att det så, som sagt att, att det, gick, det var något som gick snett när de skulle eh, det var något som gick snett när de skulle eh, vad heter det eh, tillverka honom som gjorde att han eh, nu kan se igenom allting och och berätta det här för folket. Och till mig så har han, han sagt att jag har attackerat honom och sådär. Och han tycker i princip att jag är sjuk i huvudet eller något sånt där. Jag vet inte, jag upplever inte att jag attackerat honom direkt. Jag upplever att jag kritiserat honom och ifrågasatt honom och sådär. Jag har ställt simpla frågor till honom och försökt få svar och sådär. Helt ärligt, jag har inte försökt vara otrevlig eller någonting. Men han har varit väldigt otrevlig tillbaka och sådär och jag som jag är har väl liksom tyckt att jag var 17. jag, jag, jag reagerar när jag tycker att är otrevlig så där, men det ska man tydligen inte för då attackerar man personen Så att han har sina, sina definitioner det får man väl ha i världen liksom. men ähm, jag vet inte jag, jag, han kan göra ha rätt i en del jag, menar, jag, jag kanske lite, har varit lite för kritisk och sådär det är möjligt att en del saker kan förklaras på annat sätt men eh, det tro, jag tycker personligen att eh, eh, jag vet inte jag skulle vilja ha en större förklaring av saker och ting eh, han har ju sina som man kallar wisdom seminars som kostar 2000 dollar man kan åka till hans, hans bongård där och vara där en vecka och betala 2000 dollar plus mat och logi och resa och allting så så får man prata med honom då det är hans wisdom seminars och eh, eh, ja <laughs> ja det är liksom det är det kan man ju göra men, men och han gör även det för folk nästan gratis om man anser att att, att, att de inte har råd och verkligen vill då, då hjälper han dem nästan gratis då men jag, jag tror inte att det är så många som... Jag vet inte hur det är. Det, det är väldigt intressant och att sätta, sätta sig in i det. Men jag känner ju samtidigt att jag för det första aldrig möjlighet att resa dit. Va? Det har jag inte. Och han verkar ju vända sig framförallt till folk i USA. Det är mitt intryck. Eh, han påstår då att det är de i USA som har bäst utvecklade hjärnor. Och det kan ju ligga något i det. Men eh, han menar ju då att det är kopplat till gen, gen, den här gengrejen: att, att, att, att de har gentekniskt alltså lanserat mera smartare hjärnor i USA, medan i eh, vissa andra länder så har de gjort mera blåsta människor för att de har haft en annan funktion. De var, mer varit robot. Ska vara robot här i Europeiska unionen ska man mer vara en robot. Medan i USA skulle de tillverka rymdteknologi och därför så, så tillverkade de eh, människor som kan tänka självständigt och komma fram till egna saker i USA. För USA skulle vara de som tog dem till rymden. Så att han har skapat en fullständig världsbild som är fullständigt vattentät på så sätt att trots att den är fullständigt byggd, den liksom är genom allegorier som man kan bevisa inte är sanna, vissa av dem så är det heltäckande och vattentätt och går liksom inte att eh, det, är en, det är en enorm intelligens bakom hans bakom vad han gör och han har inte ens skrivit ner det här utan det, det är bara han berättar det sker liksom via telefonsamtal när folk ringer honom och sen har de spelat in de här telefonsamtalen och eh, så att eh, jag är lite som på allt det här. Eh, liksom, själv så har jag ju slutat kollat mycket i, i Alex Jones och allt den här skiten. Jag har insett att, att det är antagligen är kontrollerat det också. Jag menar, vad är det för mening då? Liksom? Men samtidigt så i de här Kili Papers så får ju han går ju igenom den här gröna agendan och sådär en del. Så det är inte så att han, att han tror att det är skitsnack men jag vet inte, det, det, man vet inte hur, vad till vilken utsträckning saker det är saker, bara hitta på. För att han har gjort så enorm forskning, men samtidigt så man vet inte, sjutton så alltså, det går ju inte att veta. Så att, men det är det väldigt intressant och, och det finns så att säga, det finns folk som har forskat i 40 år för att förstå vad, vad det är för kraft som ligger bakom världen och sådär, och Eh, de här människorna, eh, eh, vissa av dem är väldigt fascinerande av Glenn Keely. och, och, och sådär. Och. Eh, ja. Så är det. Eh, så att. Eh, jag tänkte jag skulle göra den här ljudfilen på svenska för att. Eh, eh, det var ett tag sedan jag gjorde ändå. Ehm. Ja. Ja. Det är en konstig värld vi lever i. Folk är ju väldigt olika. I sina psyken och hjärnor. Va? Det är ju faktiskt så. Och... Eh. Ja, ja, mer information på matterik.com och det står alltså m a t t e r i -k .com. Det var allt för den här gången. Hej!